який вже докінчив джам'ю султана Селіма і тепер споруджував найбільшу з османських мечетей – Сулейманіє, дивуючись їх велич будівлі, а ще більше – впертою повільністю в роботі. Сінан прибув до султанші безпешноти, в простому робочому одязі, моби на знак жалоби по вмерлому шах заде. Був старий, як завжди втомлений, з байдужими, мов венеціанського художника очима. Роксолана прийняла його ласкаво, попросила сідати, почастувала солодощами, помовчавши, спокійно, сказала. Треба поставити тюрбе для тіла шахзаде Мехмеда. Я раб, ваших хвилінь ваша величність, вклонився сінан Паша. Зробити це без загайки. Я стежитиму за роботою сама. Буду там удень і вночі моя султанша. Сінан не питав, де ставити тюрбе, бо це належало султану, а сулеймана в Стамбулі немає. Але Роксолана, дивуючи досвідченого будівничого, сказала ставитимеш коло старих яничарських кишласі, де нещодавно знайдено могилу барабанщика великого Фатіха Мустафи. Хай нашого сина і після смерти надихає гриміння переможних барабанів Мустафи. Сінан міг би подумати, що султанша вибрала те місце в надії, що незабаром ляже там ще один Мустафа, найперший син Сулейманів, та був надто обережним у поводженні з володарями, щоб пускати в голову такі думки. Мовчки вклонився, і султанша відпустила його. В темному візку щоранку приїздила Роксолана на сумну будівлю. Сиділа затулена щільними запонами, зрідка позираючи назовні. Стежачи за тим, як везуть і перетягають камінь, готують розчин, добирають барвисті і знікські плитки для оздоблення стін, думала, сама не знаючи про що, бо не могла ні вловити, ні затримати жодної думки. Іноді кликала до себе на Пашу, який трудився на рівні з своїми помічниками і простими рабами, допитувалася, не питаючи, як жити далі? Де порятунок? Де? Сінан розумів безмовні запитання молодої, з розпаченої жінки. Обережно розповідав їй про свої будівлі, про таємниці світу, які відкриваються його очам нез'ясовно як осяяння сам у молодості немало потрудився для розширення меж Османської держави. Тоді несподівано видалася йому вся імперія схожою на коня. Передні ноги відірвалися від землі, але нікуди не дострибнули, а задні навіки прикуті до каменя, не відірвуться. Не війдуть у той камінь, самі ставши каменем, піднесеним над світом у вічайдушному замаху. Так він збагнув своє призначення. Камінь, але камінь прямолінійний, як нудьга походів, він кінечний. В ньому не відчувається простір, який наповнює душу людини відчуттям безконечності і вічності. Тоді де ж вічність? У подоланні просторів, в їх підкоренні? Простір можна підкорювати мечем, але це омана. Є спосіб надійніший, людський талант, талант будівничого. Людство завжди лишало по собі храми, палаци, великі міста, гробниці, колони, обліски. Вічність можна вловити лише людським талантом. Вона летить над землею, як небесне сяйво, а чоловік повинен залишати її на землі. Щоб більше залишить, то більше його заслуги. Вічність уярмлена, закута, задягнена у форми нашої сутності, душевність, Бо сама вічність не має форми. Вона і жахлива, як морок і хаос. І тільки ми надаємо їй форми і суті. Ще ніколи не мав такої уважної слухачки, мудрий Коджасінан. Ще ніхто так не розумів його думок, але, мабуть, ніхто і не прозирав у глибини його задумів коріння яких ховалося і від самого будівничого. Слухала про у камінь простір, а самі перед очима розстелялися незмірні бірюзово-голубі простори, і над ними місяць кривавий, як рубін на Сулеймановій тюрбані. Безконечно намножувалися кам'яні соти,